Han hade seglat för om masten, som en man ut i många år. Han hade seglat med beskjutning i lasten, från frisk och singa Han hade seglat med fransmän och britter, och med dem som betalt honom bäst.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 Rö om kinden när skeppet med ens föll, och flaggan slog ut för vinden den flagg som han en gång höll. Han såg den fasten var svart av ryken och blekt av tropikernas sol. Han hörde den fladdra ligtjöken som i hembygdsgården går och guld som ett självande klänge. Han sett i en han för första gången på länge. Han är sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga Någonstans i ett höljeskyrt Där höga trästammar bugat Säg inför så skön en by Han hörde plicksgratt ifrån logen Och en välbekant ravspelslåt Han mindes en gång ut i skog och brast, med han hade seglat förom masten får Harbrandelius sin första stora sjösuccé. I Sverige är melodin känd genom filmen Storm över skären och Harbrandelius finns med i filmen som fungande sjöman. Statens sjöhistoriska museum invigs i Stockholm. Museet är ritat av Ragnar Östberg och innehåller fartygsmodeller och annat material som belyser den svenska flottans historia. 300 års minnet av grundandet av den svenska kolonin i Delaware firas rejält både i Sverige och i USA. Vid den stora högtidsceremonin i Wilmington i juni högtidstalare president Roosevelt som visar sig ha förfäder med svenskt ursprung och kronprins Gustav Adolf, som tyvärr blivit sjuk och tvingas hålla sitt tal per radio från sin hytt på Kungsholm. Sveriges jubileumsgåva, Carl Milles stora Delaware-monument, överlämnas i kronprinsens ställe av prins Bertil, som gör stor succé och skärmar hela USA.